أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين الحمد لله تعالى على نعمه والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق المرسل رحمه للعالمين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما طمعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بغنبي فاغفر لي فإنه لا يكثر الظنوب إلا أنت أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك كونه في الحياة الدنيا وأشهد الله على ما في قلبه وهو ألفد الخصام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 besimtarve në ruzur në mazën e gjumaz ka bullët në eban insha Allah në e alusim allahu njëllën e gjelalu që për zdo fjal me të zinën do të apërjetojnë dërësim për zdo fjal allahu njëllën e gjelalu me se vate prej dhejtë e përpet prej në pagun të gjithve duke e lut ma në fund që për zdo fjalës tjetë shkak spakoj një smëris ton për në vepër tu e ditë se që nimi i zdo fjales që folet ashtë një fush, zbatimi ashtë një kërkes për darjen e beshimtarit në stadiumin e, e veprimit për ndryshe në mendojmë se shumë shekuj në mendojmë se shumë kohë ka kalu në mendojmë se e jemi të bindu se ka kalu aqë te për kohë njëm, edhe aqë te për kohë me ne ka kalu aqë te për kohë e ndjeva edhe shkova, ka kalu aqë të e për kohë, sa që për ta këti imbrapa, aqë bërë të e bër për të e për vështirë, ulemot e këti ve viseve, në të njëjtën kohë dhe viseve, ka jetojnë muslimanët, janë të gjithë të një mendinit, edhe edajnë halin së bashko, se muslimanët janë shëndru në atë kategori njërzish, që vetëm e mdëgjojnë edhe atë e lojnë e ndëgjojnë edhe ati e lonë. Kjo anë njën një belapre i belajeve të muslimanve. Belaja ditash se muslimanët e shkrujnë edhe ati e lonë, atë që dinë edhe atë që i folin e thojnë edhe ati e lonë. Pra se bashku, ulemat edhe popuj, ulemat edhe musliman të shahadetit anë e manë botës, ose e shkrujnë edhe e lonë ati, ose e folin edhe e lonë ati, ose e ndëgjojnë edhe e lonë ati. Pra me përgjënësi mentaliteti, me një përgjithësi nivelli mentalitetit të folirit, të shkruarit edhe të ndëgjuarit ashtë atje e mërëm, atje e ndëgjum atje e shkrum edhe atje e lam këta në përgjithësi tash momentalisht në përgjithësi duhet përdojmë të gjithë së bashku të gjithë muslimanës së bashku me djetar ato që i folin dhe ato që i ndëgjojmë për ta ndërru këta me një gjo e cila na sjel me një gjo e cila na kësan në në këta në gjeku kemi qenë në këta në originalin tërë se ki nuk është originali unë kjo është rejë vepër rezultat i vepër së punëtorve që kanë punu në bine ta ndëgjojsh e në talisht ati ku e këndëgjua është rezultat i dhe primit qërëve që kanë punu në bine mirë po duhet të dimë së bashkë vleze se atër që kanë punu në bine përrujnë edhe sënë bine e <coughs> Ato që kanë punu në bine, dhe të punojnë dhe në e të mbine. Nëse ne, në më të eket një ditë për i ditëve. Për rritë për të rirjen e murit ton islam. Duhë të adim se të tjerët me durbin për islargë e shiqojnë, gjdo ditë sa të ublamurit ton një kemi vju për tja hejk dhejtë. Nëse ne kemi vunja për tja hejk dhejtë. Dhe të fatë, ne nëse freskojemi, që e tash janë të freskët. Ma ne sapra skuha me tovojm nipun si na kahi do ta vim se cerh jam te freskes pre me bon atë ndrishe per me bon si u komerative Allahu Jalle Jalaluhu Kurani Karim ka fon bismillahirrahmani rahim ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ما kgjot ta keni njern qarkulluar Keni njërë të folës, keni njërë shkruës, shkimtarë, keni njërë të fjalë gëllës, keni në këtë botë legjeruës, keni në këtë botë njërë të sinët që arkullojnë pa lodhje. Ua minë nëllasime ju a gjibën ka kaulluhu për hajatit dunja. Nësë të flasin i kanë fjalët shumë të ndërtuara mirë, nësë të flasin i kanë fjalit fial, të artikulluara në atë më mirë, që ti kur ta ndëgjosh atë e prej hartit pa e derin atë e të fundit me fjalë qera prej elicit e derin ja ose prej a e derin zhë janë gjitha të pëllqishme e si do mos për njerëzit për mosën e rëndom e ato në këtë ratë mosën e rëndom të kanë për qëllim janë shumë pëllqishme për të ndëgjojsh në fjalit e veta janë shumë të rëjshme o minë nësi Nëse të pëlqen fjalimi i tij në jetën e kësaj bote. Kur të ndjejsh e pëlqen portofol. Dhe e dëshmon Zoti atë që është në zemrën e tij. Zoti i Madh i është i vjetër, i vjetër me fuqi 100. Krijuesi i gjithçkaje, i di dhe depërtoi shumë qartë dhe shoh në zemrat e atij çfarë bën me veten. Në zemrat e tij çfarë bën me veten që Allah hua al-abdhu l-khisab Allahu Jalla jalaluhu të lëtë qartë në Kuranë i Kerim fa të keni me dhije se këtë njërës këtë grupë njërëzish i keni anë miqët matë mëgaj këtë grupë njërëzish i keni anë miqët e përbetum të dhë dhë dhëtë keni kujdes se atë një harë të gjartëni nuk është lajmë rëmik a i ka shumë lëtë bukura në, në, në vitë ti aja shumë mirë i qëndisur në shqim kur ta shqyqojsh prej si për gjartë në në kam pjallën a shqyqëndisur me lule shumë të kam shme mirë po në mërënësit e ti qëllimet e ti që ka banaj në kokën e vetë edhe në gjohën e vetë kur gjohë nuk ashtë qëtër përvesë helem ka thonjë një ishkrimtar <coughs> një djetar i flamë bashkohor për që ashtë në ektive grupa dhe i ka morë për qëllim anglezët Ka fanë anglezët, asë një dhemë në botë nuk e ka në kupu në ushtëri e dhe me gjakë. Kjo është histori. është histori e gjau. Kjo sa është politikë, gjemot. Kjo sa është politikë. Kjo është histori. është histori e shkruar bibliotekat me vagona libra bajtë, për si moa vetë, anë i se në përgjamijat e tona njërzit nuk janë të dukuva. U përmeni anglizit të në hojë ahinin politikë. Jo, anglizit përmenet për deti për për teknikë, për atë e për këta, për shmos për menet. Sot, sot një vjetarës e Anglezët, asë një hare nuk kanë deportu për ta kolonizu një vend me ushtrije dhe me gjakë, kësë ka ndonë kur. Lezën e insurinë e popojme dhe të kolonizimit, kësë ka ndonë. Kërë nuk kanë ndonë Gjermanëve, kërë nuk kanë ndonë Francezëve, Anglezëve asë një hare. Sa pëse? Pëse atës kanë derë gjakë ku kanë hi me kolonizu? Pa për shkak se ato në dhe vend që kanë hi Kanë hi aslan Aslan i tërbuar Aslan i qartëm I veshën me lëkurën e delës Mu për këtë shkak ato së kanë dherë gjakë kurkun Kanë hi i luan I trishtushëm, i qartëm I veshën në lëkurën e delës but Për atë shkak së kanë dherë gjakë kurkun Sa ato ku thotaj Kur kanë një me një vend, aq shumë ai, ai njeriu i vendit i ka dashuru, aq shumë ai njeriu i vendit i ka simpatizuar për shkak se ka bërë ajo politika e rëndomt, ajo politika e rraskapitur në vendi çif po kolonizot se dash për kurban bankë i mirë shumë dëme, për merat e butë. Ska problem, kthi bile duhet më i shërbimi, jo më jo më të ngul, por duhet më i shërbimi bile. Kështu e kanë kolonizu gjimësën e botës. Allahu dhe në zhelelu u flatë qarën kërani kërim përfanë prapë. A i thotë se për i shumë njerës kanë në botë kërëtë folin, janë të lqeni ju fjallën ative. Këto janë luajtë mështjellën në kurën e delës. Votë. Kërëtë folë e a shumë i kamëshëm, a shumë i rjashëm, a shumë i pëllqishëm kërëtë folë. Ama atë Kutinja e hapave e ka një letrë mrejnë. Kutinja e ilacheve e ka një letrë mrejnë. Për dajë sa mundër me pasë, shumë të bukur kartonazhëm, e mështjelëm shumë mirë, në letrë më varët mrejnë, atë dhud me përndosht të anshellëm. Për a fara se ta përdojrës një ilache, si muslimanë duhur sa nëzirës letrën. Para se ta përshat e duhur sa nëzirës letrën. Me muslimanë për farë, tash momentalisht një miljard, vazhëdhëm për të gjithë, da jemi asisoj që e këshirim këpijen, edhe atim baron tash për tash e jonja, shumë kishë qenë bukur pakungi, shumë kishë qenë bukur i mështelën, sotëm këtë bot rinje dashur, edhe dinamit i mështelët shumë mirë, edhe vebë në qëshin e shpijës tonë, dhe ndoshta me mështelën e hedijës darhëmës, mirë pa i mërënda nuk bot havelë, A i njërëm se e këmë së e në bukë, a i nuk bëhët në renda, njëllë. A i prapë është dinamit, a i është i kur djithën, a i prapë është në dërën në kohën e dur, kër ka nda është qëtë me e së dhu. Wa i dha të walla tëa fil ardhë dhe li ufësi dhe piha. Allahu gjëllë e gjëllë nukë a thonë, kër morim që të njërëm, me qërkullu në rrëdhët e njërëm dhe në Shka të rrim edhe shregullim rejësor Shka kanë për qëllim Juhlikon e lëhërtha vë mëthëll I ka folë kërani kërimi di fjall Juhlik e lëhërtha vë mëthëll Këto kanë për qëllim Shdukjen e bimës tënde Që e ke melë në arën tënde Me gjithë zëtnijen që punën biten Juhlik e lëhërtha vë mëthëll Këto kanë qëllim shkaterimin e bimës që ke nërën tënde me gjithë zotërijen që punën në vite këtu ka thonë kërani ke nëmi vetëm se tash nuk guzën me ndoj kur kush me na kuptu se këto njërës kanë përqillim me ar arat e tona me dhëhen apo me spesa me i bojë helash jo, ato na me zlatë i bojmë helash ne i bojmë helash, jo në shkonë notën vërë dhe në pazar shetë bitëri ishën para të shpia kjo atë e mrenshme mre ashtë tjala Ato të dojnë të mbyllin falëtorën tonë dhe kukarësot me falë gjamiën me shka prume të melë me gjitha të e që ashtu mjëllën ta. Që ashtu mjëllën ta, njoni prej neve? Ashtu e mjëllë dinin e vetë. Ashtu e ujitë besimin në Allahun gjëllë gjëllë huve gjëllë shenu, pra ato dojnë edhe besimin të hrumbin edhe besim tarin bashkë me te. Se më simonim këtë botë para se të mjëllë gjithë shka në tokë, shka mjëllajë ai kurnis me fol se aftet para njerë barbar shqiptar thuj miter kse fu nuk ka nget dunjo po thuj allah kto mjelet pra jam te interesuar ata ket drejjet me shkoll edhe me shkoll ateh si po ju thota pe i thot fmiut thuj allah per liuh lek al harth wal natl wallahu la yuhib al fesad thon allah jualla jallaluhu un kta rregullime as nuk i du as nuk i duroj Këtë është revolime, asë nuk i du, asë nuk i duroj. Në këtë kontekstën e këtaj bisebe, si dhejës i sodit, në, insha Allah, dhe në tash, Allahu Gjellë dhe lehru, prejzdo harfi të këti ajetin, a i ka wa bo, ka vështë sevapën s'paku, insha Allah, në lisën tonë, sevapën e përmehëtën. Kam për që mellë, në sëqarim në përmet të ajeti shumë shkorë për një njëri, që pas ka kalu këtë dita k Edhe pas kanë dëgju Muslimanët e tonë një ligjërat për i ti. Për të cilës kanë pas kanë qenë të akonajur njerëzit se kishte qenë një për shemb, kishte qenë albanolog. Albanolog ai nisafiri kishte. I ditasi, ditasilsi, afi edhe teolog. Edhe albanolog, edhe teolog. Të altham trush. Un jam edhe të log edhe arapolog shumë i bukur u për të latë arabisht në gjohë në lëtërsis arabit i dridhe në kupat e gujbe i që gjallit nënës arabit farës janë e shëjudhës e jam arapolog shumë i bukur njërë po për tre për nëzës ditë që ndrinë në Liban nuk mu dhe arasë si me marë pjesë me një TV privat Ktu t'na'i patrahti kusht kaloje çka doje me bose. Ktu kaleo mbi kokat e njerve. Ktu nuk ka kokë, nuk nuk na ri ka kokë apo të më falni. Ktu nuk ka hun që e marr gjeni në rreth largu. Faleminderit çaf kave e u ki ka çaf ka, ka, ka hun. Nuk ka hun me pa çka po ndodh. Kush bu kalon edhe çka po thot. Çka ju? Kush pikava se çka ka për çëllim? Po, zohën, në zati kemi fanë, do gëtë në derë, se qishë herët në këtë gjamië se neve, në jemi aj popullë i cilithojmë, i ka djivez kjo legeratë, para djivez dhe ka qenë. Në jemi aj popullë i cilithojmë, po, në patronë hoxha në Serbijës, në hox patronë në Serbijës, ti dalin ati fjallë, para katër o zezën patronë që ku për dele ati. Ajë të patëson t'i e para katërdozvet dhe para ditë t'i më një harë me kuptu Jo me lënë mas katërdozvet dhe me mordash Ajë kur patëson atë harë e para të harë të patëson me mordash Nuk, nuk patëson për sot Inderuar i gjëmot Ki njeri që ka kalu në të të rëve Unë jam i informum Se ulematë rafinës kanë fëmë sa duhet Unë tash nuk pëdu me thonë Asë gjohë ma shumë se sa kanë thonë Ato se faktikis nuk e di shka kanë thonë po unë përthom, unë shka përthom unë përthom, hisën të ebë ki njeri që ka qenë këtu është një njeri pakistaniz i sili e ka bërë komend në realitet e ka bërë për këthim kurali kerimin në Chicago e ka emë në zekëria kërë në islam ka sekte, të muslimanët ka shëturje, të muslimanët ka problemet të hatashme në mërënsi të tyre. Resulullah, alësëratu salam, para 1400 viteve më rrë, në hadisën e dhe të fa, e stara katë benu Israël, anë afintejnë i wasëbhune fërka, benu Israëli janë da në shtarët e dhëtë dhëtë grupe, në shtarët e dhëtë drejtime, të të fëtëriko umëti ala salati wa sëbërin umëti janë kanë muda nështë anë të tri kulluha finnar të gjitha në zarën në dhe hënëmit fa ma ada wahida vëtëm një grup ka më shpëtu në jësër për gjëllet fa ma hi e ja rasul Allah së nga është e grup që ka më shpëtu në jësër fa ma anë alajhi wa ashabi në atë grup që jam un edhe shok të me e ta është një gjëmat si ki joni Dhe ne xhemohet, ti e them këtë rastin për shembull, vazhdo me përcjellë racinë. Këtë hadith tash asht kohon po. Unë di, gjithë xhemohet janë të thonë se këtë hadith e kemi ngur shumë herë. Këh hadith gozia shpjegou mirë. Azin ti këtë hadith me paspas ndrojje me veti nëpërmjet këtij mes buzluse, ne i miafton rrugën e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yemi të ndrojtë në rrugën e drejtë, kiçetri mund nëpërmjet këtë hadith un po etohet se është në rregull. Azin pak do të bëj analogjia A kushtë të kalojë, shka të fërë e kejta është e vërteta? Dita njerë, për shka ja kanë përgjia të njerë? Po fërën, kesh Shqip mirë. Shqip kesh pa fërë mirë. Shumë që dhja i pakistënezit që e ka mësun Shqipën. Për përses, po, unë e ka mësun Shqipën. Unë e ka mësun Macedonishtën. Unë e ka mësun Serbishtën. Unë e ka mësun Bulgarishtën. Unë e ka mësun Arabishtën. Unë e ka m Qëka është të në këtë zaman në rëndësi shumë njoni me mësu shipën këtë botë prej popujve qërë? Gjëmorin i edashër, kjo mos është fara me rëndësi. Këtu duhet të edukoni për gjithë monë, se ma nuk është që di në këtë zaman njoni me mësu një gjuë popullit qëtërë. Kjo mos është atësi. Po atësi është me mësu gjuën e ati popullit, me arme e bo qëtë shka ka bo një jetë në përmet gjuës ati popull në këtë kanë duë që gjupun, shumë kishë pasë folë, shqipë mirë. Po këtë e ato e shqiptarët katolik, që i kanë futë gorzat, me shekuj në radhët e muslimanve, ato, vinë shqipë mirë me fola. A i që vraun e vlaun, vlaun për i nële, e, babë, e vraun rapqis, hoxën me shalë, e rëlej bajrakin e islamit, shalë i hoxës kashë. Shalë i Hoxhës është bajrakë, shteti e ka bajrakin e vetë, partija e ka bajrakin e vetë, klubi e ka bajrakin e vetë, organizatat e ka në bajrakin e vetë, bajraki i diturijës, kusha? Bajraki i diturijës vetëm me një vendë gjinët bostë, aji gjinët në kokën o gjallarve, për shkak se qërë, të një kanë dalë zëtë gjashënët vitë me bajrakin bëj kokë, ki nuk symbolizëm që të rstenë, ki symbolizëm diturijën, bajraki i për të bajt këta në kohë të 60 dhud në pas, apetitët një turiës, se se le bante që le ketë hizmet. Kjo nuk ka lërë. E rëvej, vlau i grahu, pas pluma vlau të hoqë, është të ini për toke, para dhja dhe nërrapqisht. A i shqipë pëllke, a i qe e vrahu. A i shqipë pëllke, e pat gjurën dheri ku i ka kufit. Këtu sosët, këtu kryet dëgjohë, me ta mundesh me i botë të spi Allahut me ta mundesh me u bëshke në këtar i mirë aja është mjetë marveshje në këtë botë edhe asë gjama te për ma me ta këndohën këndë edhe bad vajzëa dhe gjari rezilë nga përmet vjershëve poetiket shësurëse të moralit që dhe senë kur qësë ka po me ta edhe shkruet kërimi, me ta edhe shkruet hadisi me ta mbrëta nërteta me ta dilën gjithë edhe mbrëshës e hum edhe asë gjama te për Ska nevojnë me nërejt hunën kërkosh gjdo gjonë këtë botë me varë në bishtin e kanarit gjuhës është e pamundën, është gabimi marë është ngusht, është ngushtim i argasit edhe i kotarës jetës. Kështu e din dizajnjës po për fatë nuk kanë hakë për të hojnë ashtu. Themelusi i kësa organizatet ati njerit e ka emë në mirë Zagula Mahmed i lindën në fshatin kadjen të hindirës i lindën në fshatën Kadjan të hindiës në vitën 1839. Një për në henën Ahmed Gulem, femelusi në sektit Ahmedit. Ahmedit janë sektat Kadjanive në sbeten, dhe në thonë duke mështet në fshatën prej ku ka lindë femelusi në fshatën Kadjan të hindiës. Këto njërë Gjemotin ndëruar për, këto, për këtë grup njërës, për këtë sekt, ka literaturë, për këtë sekt, një për provimin dhëtë, ngellon se kalon. Këto janë gjartëmi, me i madhë për pasmë dhe qekuj që i ka kaqë mëslimanët. Kime zhebë, këto njërës janë gjartëmi me i trishtushëm që i ka kaqë mëslimanët më brenda 1400 vitëve. Asë para këtive, asë masë këtive, ma fërësën i ka ka fshu kur këshë. Për çka ato veshon me liku, luhaj të trishtuar të veshon në likurën e delës. Jo për këtë çka. Kur do të thikaj disa zona, disa shenime këtu. Tash i thënë se më kanë keni pas punat natçi që keni ndëgju. Ni ligjërat prej aty rriu. Tash i thënë drejt për drejtin më kanë keni pas punë praktikisht. Kush ka xherën ai njerëj? Ahmed Gulam i Kalim në vitin 1880 të ndo. Nimi i ditshën e pasdhe 55-i. Ka ditë për gjuhën arabishte në Persisht. Për gjuhën e huaja kampionën. Arabisht, edhe Persisht, gjuhë origjinale aty kaqen Urdu, edhe gjuhë Pashtu. Nimi i tashëm i dhashtë të teatrit ka nisën mësues se e tefer. Deri në kimi i lojësh të teatrit ka ditë përfaqurzo. Atëmpali 1868 ka nisën mësues për fe. Mësimat e para për fe i ka marrë Baba i ve babën e ka pas doktor i shkencëve të medicinës a me zanër privat hobi ka qenë falqor të nejëtën të nxhim këto shkencëtar të nxhim të, të nejëtën horoskop pra ka qenë horoskopist e ka ditë horoskopin horoskopi është pjesë e siharit horoskopi është cëllarrem komplet prej fillimit e terin barim asë një përshind vërtetet në ta nuk ka. Ka qenë pra mune të gjimë. Edhe shumë ashtë lavdru me ta e të këtëve ilmi të thamë, këtëve ilmi edhimë. Ki këtë falë, Ahmed Mirza Gullem, Ahmed Gullem e kamësu prej babës. Edhe me ta ashtë lavdru shumë me gjitha shënqritë. Ka ka shkuva dhe shokë ka i ka pasë. Minë i e ta që në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të As martu me një grua, i ka qenë dy fëmijë. Një ka pasemën Sultan Ahmed, njëo Fadl Ahmed, dy fëmijë. Ma timer ta asë kët grua lëshon, martohet me një grua Emun Muhal Muhamedi Bekim. Edhe sot ti njërin kët vit, sot ti njërin kët vit, se nëse kibav nuk më jep kët fik, shumë frik kam me drejt sa Allah të më kallëzon. interesant, mas e amartu me këtë grue baba i kësa i grue së 35 letë mas këti ka jetu a kuptu më njarë post ma dha ka me vdekë shumë shpeq i tatu të tja jope a i ka jetu dhe ka vdek edhe a i grue ka jetu dhe ka vdek baba i kësa i 35 letë mas kë vdek qek i njeri sa qek i njeri kusha këtu fillojnë propaganda dhe shpitja e këti në mënimi e të që në taës e te Ahmed Mirza, Mirza Gullam Ahmed e la i mëron së parën në harë se është prej gjithë njerëzve në kadhjan i veçant edhe në ratën ku jeton jeton me disa veçantiju të cilës veçantij qertë njerëzve nuk i pofebën edhe martohet me këtë grua ku gjithë një qëka i ka pasë mas i ka pasë prej saj këtu gjona për jashtjegoj një herë e për gjithë monë shënime nga libri nëse këndiku shqef me ditë pikatë të burime nga libri hareket dhëtënije autori doktor Esaad Sahmarani me nimi e tëtëshin e tëtë dhek Ahmed Mirza Gullam lajmërën se unë mua jam përgëmërë për mëzbrat vahëj dhe gëni mi e dhëni me nimi e tëtëshin e tëtë dhek lajmërën përën herëse mua për mëzbrit zhoti vahëj në për të, të njëjtën kohë në vitin 1880 e shpalë vetën Isa a.s. Isa unë jam a Isa që ka qenë një kohë unë jam se aja njëjtë atare ka arështi prap e që aja që ki prap unë jam që ki që ka pas me arë që a Isa që peplitni që aja i gjemë që aja i vogja që aja i alba me logu që aja i alba me loqi që ju ka ka vëd dherës juve në televizor ash i këti me zhebi, ash talebe i këti e po ju tash ndoshta mundi me thona ai, i tësë tëjke pranë televizor në me bashplitë me thona jo, a i si të thonën televizor dhe me thona e zhduhët me orës u parë që a si të thonën televizor a i zhduhët me orës faktik i së e ka ngejnë halapa i në provim me cillën apetit me cillën moto me cillën motiv cillën mot mot moto e përdoj ki njeri për me më thonë njerës me se unë jam, ah, unë jam ah, isa a.s.w që shka fëtë ki njëri fëtë ki se Itha edhe Muhammedit të dit jenë mrenda në shpirtin tem me trup jenë mrenda jo kështu me dashurije së kërna që i dojmë pagamarin të në i dojmë isën po ato të dit anë i thëhen të njërë njërë njërë njërë në qil ato të dit jenë muë kur ki njëri a rritë të përhatë këtë propagandë këtë kalpë që ka ta për qëlimë ki ka përqe lem që gjemote i cili dhe të shkonë mrapa ta dënë atë shumë se me një trop janë bashku dita nga merë që si ka pakur më si a e pas shparë hërgje keni pas televizor a e pas shparë parë banologu keni pas shparë teologu keni pas televizor mësapim në vitin me më 4 mërs të vitin 1888 me dratën 4 mërs kënjëri del në, në hindi në kabjan, edhe lip besën e popërve. Ta nga Mariona Alicëratu Sra, ma ka do besën? Në hode i bia, pa që a hode i, i bia, besën për ja ka ndonë, në gjemratu la akaba, ja ka ndonë besën, hode i bia, ja ka ndonë besën, te pema në njën e pema, ja ka ndonë besën, edhe kënjëri del me lip besën e popërve, kush të aja pëdorën për me njofë, ashtu si shpësot ki, se do Në grup nerv çafit çafit an alfabeta total çafit blato brona ja kanë von dhënë më një herë ja kanë von dhënë dhe ka formuar një qemob të theaq të dukshëm Në vitin 991 lajmron për 10 fauniamiza la për forconsone dhënë hara kësirie se uniamisa alay selam edhe këto përfiton prej jahineve një grup Po kejtë të zonë Dere në vitë një 1901 Dë vitë në vitë një 1901 Ahmed Mirza Gullam Definitivisht La imëron se Unë jam për nga meri Por një aj për nga meri Qishë për mëndën e ju Unë jam Unë jam Ahmedi Ajahm, dë gjëri mire Ajahmadi të li Në kurani kërin për ta ka folë Zotë i gjëllë në gjëllalu Në surës sak فقال قلت يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي يلعمت عليكم يا بني إسرائيل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إيسى يصاب أن إسرائيل سأولي يا بني الجرقور يا الله جل سلاله فوق ركزاي سبق ما يدذني ليه Për nga meri një popullit edhe dhe t'i përfshinë, prej një popullit përfshinë, i gjithë popullit dhe emnin e ka Ahmed, unë jam për qëllim. Për mu e tha zotën, kur anë ka thonë, që kësimi safiri kalojnë të pari, kanëzojnë dërës, tha emnin Ahmed, edhe në kurana përmen Ahmed e thonë, si për ku zotën, kjo tha hajë, Se unë jam ajë që bajë me vete emni në ditë të Muhammedit. A e ka pasë Muhammed? Unë Ahmed, ama që a njeri? Tëndëruar, jësë të i cilin njeri që i kalon këtë pari vjen me pru mjënët. Jësë të i cilin njeri që i kalon këtë pari vjen me lënët ishka. Dvyshme, do vin me lënë helem e do vin me mor njënët. Ate që e sfjegojnë nga me vitëm këtë këtë kërsi gjamije Ate që e kanë sfjegojnë e modë paraneve në këtë këtë kërsi e gjamijeve Kur që jo më kanë që dërsen Ashë mbrojtje Ashë brum Ashë material me di ti mu mbrojt Trej hela qëtëgjive që i që kalojnë të pari E në armëri do të kalojnë edhe ma teper Për shkak se i të vise Me ordin e shtetit demokratik Elhamdulillah që i shkojnë ajë qëtri Po jo elhamdulillah me qësit qëtë që, që po vinë kanë bojë ligje të reja nëse njoni prej ska i dunjozë venë këtu edhe i gjojnë 5 vet apo një qinë në nëshkrimit i popëli ka drejta me formos ziren e qendrimit ati dhe firis në davetin e vet dhe njoni së qanë i gjojnë 5 vet apo vini apo i hipnë në nëshkrimin për, për këtë sek një 5 vet shka këtë sek kjena për islam edhe ne investojnë ne japën i pare ne muim ne jam dërto rrugën ne jam dërtojmë shkollë me dresën s'ka problem në e ndërtëm gjamien, në marim pjesë në qdo kore tjetës islamet, mafneve ka të hola, mafneve ka bonka, mafneve ka qendra, mafneve ka loj, loj fritet, e gjitha do dvejnë në dispozitat e juve, ki njëri jonë. Harën, kejtë në është më mirë të haje zalë, e të baja hakun me veti, se të baja altan e të shkojnë gjëhle në nëhetër. Harën, harën ki njëri jonë. Ki njëri jonë në ardikush me i Po jam arritë mijo. Po jam arritë mi jamin. Harron se ve kadianin kan xhami. Harron se ve haik kan xhami. Harron se ve zejbiz ko in xhami. Harron se ve ismailic ko in xhami. Harron, harran se ve babic ko in xhami. Keqto xhamia kan. Se keqto thoin musliman yemi. Harron kete ve masonit ve ato in xhamia e dalu. Se din, nuk hasi informum drejt po drejti. Nuk hasi informum mir. Nuk hasi informum drejt ki kujtonë se shka të thole la ilahe ilallah, kejt ashtë musliman po ashtë realitet në flasim argumentet se në pëllonë për a parta kër ka hi në gjipt, ka hi me të spim do edhe a ju sajë gjiptazme populli francesë për ju banë selam se ka kalunë islam kejt edhe ashtë vlasnu me jume nuk ju kështi plom ati nuk ju kështi pushka ati për e gjiptazme a i qëndrën 150 vetë usrija ati në gjipt do të thot luan i, të, i tërbuar në likurën e dashet muslimat bësimtar më dëruar Allahu Jelle Jelle në donë si hapur Allahu Jelle Jelle në donë në të rëzot në donë të fresket nuk në donë Allahu Jelle Jelle Jelle në si muslimat të sili gjojë në të rësun ora qëka mëllë me efa me e shiqë me eongër parët edhe u kri këta po po kraha së me kët këtë qëka përna e në kraha qëka jishtë aje eleksioni aje jishtë li, aje jishtë shi qëka jishtë aje qët janit يعني نجل فون دامور نجا كون المسلمان ما فك نغاتير نجل فون بل جل فون فالجل فون احساو نجي تنين من شنكاتر احمد غلامي اسم يقولنا آياتنا قرآن الكريم من زورة الاحزاب بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكائن الله علي من حكيمه احمد غلامي Je vona ajitin surate Al-Ahzab. Komentë nga vetë. Ajat me koment privat shumë të trishtueshëm dhe larg vërtetë. Sot. Allahu ma ajitin surate Al-Ahzab. Kurani i Kerim kur ka thonë se Muhamedi Nukash vetëm një prej babave ju, po a jasht pengameri Allahut edhe myhir i vula e gjithë pengamerve. Ahmed Gulam i dha një koment shumë të rastkapitur si ajeti për për të nxjerrë muslimanët nga rrugët e sunetit Muhamedi Mustafa a e komentoj kështu tha Allahu Gjelda Gjelaluhu kur ka thonë se Muhammedin është vull a i vul, tha vull këtu nuk e ka për qëllim s'ka ma stimo tha po vull e ka për qëllim këtu se prej kejt këga merve pite ajet anena është maj miri a kjo nuk du si të fej është maj miri nuk ka thonë se s'ka ma qëtët mundët një me kontak majke, ma i kejtë ka mundët me qenë këtu aja s'pjegaj pjallën vull pra unë li për atë para yush një shkrim lingustik një një shkrim gjusor ti ke dalë prej atë veçorë edhe kujkë dalë ditë që morta atë veçorë drejtori ka ra një vulë çka do më thonjë ke vula jote a do më thon kjo vula jote se mos soi gjithasës differs dipasë, differs të to mund të vejo me atë që më konë a ka kuptim mos fai vula domo kon Dhe të dokumenti për pilotin i thënë don kët bot me lujt rolin e dipterës së tyre që i ke marrë na tadverçaria jote as fantastifikat. Për shkak këtë vërtetat në bot vetëm një herë vërtetor. Vërtetat vetëm një herë vërtetor. Kur gojësh shkojmë te shkolla më i thon drejtorit unë në 16-6ën kam dalë për të tadverçarës. Mos e më voni vull thot. Pitaj po pse këtë vulinë një ditë? Ço betket, ne këtë vula në këto namate, s'ka xhir ndonjë nivul e krijëz çdo gjah as vërtetu mo. Muhammed Mustafa sallallahu alejhi wasallam, arjvula gjithdha na merreve me masati s'ka mo tjetër. A kri i ka thon el mu'akkib ulem fundi. Qon el mokhfi. S'ka mat bey mo. Ana khatamul murselin, unjam vula tanamer ta sallallahu alaihi wasallam. Keta tanamerve, alejhi musallatu wassalam. Keta verse do'l Kurani i kerim i çar. Ahmed Gulami Këto, këto dhona i nushtronaj, kësi pun dhe mështronaj në ravat e povdët në gjemot e ati. Në vitin imi e 1960, këti shekullit asë po foli, në vitin imi e 1960, Ahmedit përbën një numër prej 500.000 antarve, që i kanë besu këti njeri, prej 500.000 antarve. Prej 500.000 antarve, 250.000 jetojnë Pakistan, e 250.000 janë shpërdarën bërë dikush Macedoni, dikush Kosov, dikush Shqipni, dikush Njermani, dikush në përbot, diqin e tazët mi funksionojnë Pakistan mërena, e diqin e tazët mi hefin në përbot, me në gjithë neve ku jemi në gjumë dikum, me në spjegu pak ingjinerizem, ingenier, edhe pak, pak genetizem në fejën tonë edhe në, në rrugën tonë, sunetit Muhammed Musafat, sallallallalles. Unë do tja u spjegoj tashë për fundin e këti dersi, gjemot, ditë citatët shkurta, Ahmed Gullamit a i që tha vetë janë të shënuara qartë citatë e fjallë të ati në lidhë me konstruktimin e sirës edhe ku i kanë shërbija ta Ahmed Gullami së so kështu unë jam njeni prej ative që për nga mërë salam, për të ta qënë allahu një njëri i cili nëzirë muslimanët ndri pra kja është hadisi vërtit Kështu ka thonë rësullarë, sotu sëlam, se zdo në që në vetë me një popën, dërgënë Allahu muslimen me një u gjëtë didu amrë në muslimin, a i tëli i rilindat, a i tëli rilind islamin të kërarë. Zde thaj, zdo në që në vetë deliri i tële e këtanë muslimonin në bilin e verë. Kështu ka thonë për amërion? Ahmed Gullami tha, për veti, eh, unë jam a joni. A i tha në vitë në 1906 dhe Mpanë, në nërmijë nështë që e gjashrejt janë gotu fjallet e ti a i thase unë jam një mehdi që poprit ka me orë ka në një mehdi poprit ka me orë paska hi në një venë me një sirdabi me një minore prej gjamive të Bagdadit e paska hi aja timrejna në alame si paska ati ala kur të mu shëpëzënjojë me fesata i po vika me drejtu e na po pismi besa e qka prit tash në hajë masimohë A hëla, a ka mënë si alamu, a krimu, me fësatë, a mërë sëri mbi kokë, po të dhjilë, më, shka më për i thasë dhërë tëjë. E dhënë, e, unë jam ajë, a i me hdi unë jam. Në këtë kohë, Ahmed Mirza Gullam, fatë, unë jam Ahmedi që ba jemi në ditë Muhammed Zalatës Salam, edhe të është dipitatë shumë të shumë të kërtë atati, për fundin e berfit. Fatë, kështohë, në hënu, n min elli hqidmetil hukumetil inglezijetil mahbuda fëtë nahme dit do t'i qindrojmë gjitha belajave do t'i qindrojmë gjitha të lasheve për t'i shërbi shtetit të dashër anglez su so, për shka ka lidhje kim hindije dhe shteti anglez mështë haro tash për të regoj se hindija në atëko ka qenë e kolonizuar për anglez nën koloninë anglisë, në Ahmetit, do të që qëndrojmë gjitha belajave, do të qëndrojmë gjitha tërturave për të shërbi shtetit të dashur anglisë. Kja është Ahmet Gullamë. Ajë që ka qënë televizor, mujë dhëshme e pa në përmërë, ti citatit latë pricit të melusit se ku i shërbëjnaj. Ua se në të hamën në ejdan fi se vili dhali ke bja mua lina wa ula dina do ta vajm do t'i vajm torturat me mall edhe pahuri edhe djem për ta për ta shërbi shteti anglez i cili na fjonin na fjonin në hindi çdo të mirë edhe çdo të marr i thënë na fjonin në hindi çdo të mirë edhe çdo të marr do të thon ai cit kolonizon ti ta ka thëll çdo të mirë edhe çdo të marr shtëpinë tone edhe na bova parë ومن الواجب علينا أن نشكرها على ذلك نبوغة فرض فشتيتي الأنجليز فرتوكميرا شنا يسير لي الزيغطاريشت ما يفعله من دروه ولا شك نحن في داع نقادشم أحمد منزا قولام نقادشم سنا يمي قربانة أبسلوط تشتيتي الأنجليز في قادشم سنا يمي قربانة جدوك غاف جدوك غاف مذان ربات القربان برطا Fër adhe natën, edhe ditën, edhe mshatë, edhe ashtë qëqare, ingrejmë durët në faëj, edhe lutëmë Allahun Jalla Jalalu për ngritjen edhe fërthimin e shtetit Anglezë. O fi hënër meja lëkullë, kërësë e një sitatë, sitatë i ditë, qëtë lëkad qëvejtë umri, fi të alipi lëkëtëfërën ala dhalikë, fi khidme t'il hukume t'il englezije t'il mahbuba e kam hargju jetën kej t'u shkrujt me lap për lapdratat edhe meritat e shtetit anglez gjitha punimet edhe reklama që e kam servit me përboh edhe me qenë se dikush qot edhe i mledhi ban libra sa kam punu në otër edhe ditën 25 magaze ishin mush me letra Nizze të pas xazina. Nizze të pas magaze letra mushën, sa kam shkruajt, edhe kam punuar, edhe kam kopju, edhe kam angazhuar njerëz me i kopju me i bë letra, me xherën the mledhet me një libër, 25 magaze libra mushën. Kam këto libra, i kam daktiz. Këto libra i kam shpërndar në 3 shtete, me shumicë edhe në shtete tjera për më pak. Në shtetet me shumicë i kam shpërndar është Egjipti, Turqia, edhe shomi Egypti, Turkia edhe shomi Kure folim fjallën shama është për qëllim Siria, Liboni, Jordoni dhe Irak Siria, Turkia edhe shomi Në këtë dhe ende i ka më sërvit i ka më daktisë me shumit Qaj njëri që ka qenë mesafirë të pari prapë për përstris edhe shpesh për përstris ishte një shërpëdor i ative Ka qenë e nderit me pas pas mundësi me ja pas fut krye në rëpëdmalat hamarit Ka qenë shumë shumë shumë e nderit mirë po ja, këna kush mos kalon s'ka problem, këna kush mos kalon Allahu gjëlle gjelaluhu u gjëlle shënuh a i zbriti një liber të qartë gjëma të ndërshëm a i zbriti një Kur'an e s'pjegojë Muhammed Mustafa s.a. ata shumë qartë edhe bukur edhe para zdekis ta të rëktu fikum ma im të messektum bi himalem të dillu u badi abeda unë lash ma zdekis ti me pojloh për ilot di gjonën nëse u kapni për tos keni me hun kurë është suneti edhe mu, kitabja Allahet edhe sunetin temë thapja ula për këshilat e fundit si desi këto ishin vetëm disa gjonën fash se ka libra edhe libra për, për mbrojtje, për më mbrojt e kive gjonëve mi e po përfat nësë jemi të librit tash kemi qera pun kemi pun pa libër në vendësit kemi me libër Allahu gjëllë gjëllë nëhu vë gjëllë shanu se bashku të gjithve në e voftë të mundën q Nuk jemi të taf me pasës, ka po ndodhrat neve. Ne Albanian tumundot të shoqërojmë, edhe të përkrahim thellësisht ata që na mësojnë, edhe na në, na në, mbrojnë prej tipeve stuhive kësaj kohe, në moment kur na vet ndoshta dhim mbrojt. I nderuar i xhamat, këto ishin disa afion, vetëm disa niskaj i këtij bërllogji, niskaj i këtij bërllogji, niskaj i këtij helmi, niskaj i këtij dritishki, i cili ka dalë ka dalë ndoshta mos po deporton tani. Kja është njo, në kemi qëtër në grupë, mdo shta prate dhe të folim në dërës të qera, grupi i behajive i qëli ka deportua dhe a i këtu, në e kemi grupin qëtër Jehovas Tojgën, në gjurë në Gjermane, dëshmitarë të Jehovas, atove shësitë të lënë qitetë me që duni, kanë qendrë zire, mo, dhe zire, mohë janë thëmelu dhe janë thëlu felë këtu pari, a gjemoti ative janë ato shka ju shpesh herë po na i vini, ka një letër e cila ka Bismillah i Rahman i Rahim ta, edhe Se pun doll diu ja vit, ë, hojo jeta një letër sot bard, bismillahirrahmanirahim, ta të më të postosh, thui ke nisi ke kishin foto ke kishin po operacion i the kon shumë shumë di se söz, se kishte fotokopjuta mos harketat. E bofoj ke dhe un me fotokopjuta mos harketat pushdosh po naish na pogarap bosh na vendin, çka 1 pimirs normal. Çatojani ja ova sotën. Inshallah me iznin Allah, ata do para tonë almuridos dhevojm. Qartë dhe dhe lart inshallah me iznin Allah jan banë të drejtnë, janë bej të drejtnë, janë babë të drejtnë, janë kaji të drejtnë, këj janë për dikush që çit fitilin dikush që çetmavon, keni ku ide në linjën e dashur se ash qëllimi për skatrimin e rravave të muslimanëve deri ku deri në luftën qytetarë me armë në mes njëri tjetrit prineve e a dit kur të realizojnë këta a dit ato i kanë realizuar dëjo për fund në Liban në Liban kemi takuar një që të këshme një vend të akosht me njës, nuk të akosht me pash, a gjemë gje mendimi i përgjithë shumë një opinionit ashtë, se nuk përshkon pa luft. Po përsekshtu, në luft kemi pas shumë pare. Luft shumë, kejtë bishin pare në mirëshme dhe luftëshme, se thëjshin, në pare për në për muë. E shtimë o një së luft, a pa bom e zengim, shtihis, po kemi pare. Njënë i më tha me gojën e vetë, një me babën e hudha për dhimotit katë në gjadë e poshtë në sëndirë që në mequt e vorë asë po të barën pare kishë në atë ditë bëdë bon. se babës qishë me galë në së so, ka këveç pak me qelë që homin pi qetërës ndërtef dhe po, babën e hudha për dhimotit katë sa po pare kishë mi babë qik i njeri që ka ka lukë të pari ashtë mjeshtri prej mjeshtrive i cili ashtë gati me mëqërinë mëqë Për që ketë ka ka lukë të pari? A ma fillim, qëllisim. Kërë ishte e kërë ishin fjallet e dërësit sotit. Një përësi, e kemi prej vlazëve në mbjën që jetojnë së bashku me ta, një përësi pak së detale dhe të shpjegrojmë që eshte ja rrugës sëpqanë urnit. Më ka në informu detalisht për rjedin e ndërtimit edhe morën së qëndrimit e ndërtimit asaj rrugë me asfalt. Ska shumë filozofi edhe të që gjetojnë tëmë, me sigurie dinë se bashkë e shfrizojnë për intereset, sotit e dhe intereset në efermër. Me figurinë se s'ka nevojnë me filozofu shumë, ajo rrug nështë qoj pislupqarit për petë, nështë pislupqarit të poshtë një karaktere ka për dubite të të tërenit. Pa kje të shimi iqë, një karaktere ka. Kërë thëmë, ajo rrug për i slupqarit për petë, dhe për i slupqarit për shere ka një Fusën e të menduarit mas dersit, suqosh ka ju kanë porosit dajma me menduar drejt mas dersit për disa fund. Të ndëruar, është para pa aj rrug dikun ka 90000 marka, 1 kilometër me kushtu, i ka 6100 metra këtej. Do ka të ndërtohet prej atunit ton deri në Bjurënit, mbi fshata gjë. Do të fillon prej lartët e posht, është më mirë të fillojmë prej lartët e posht, sepse më filloj prej poshtëna dhe të bote gjanë dikon 5 metrë me gjithë bankinat, nga 5 metrë e gjithë prafërsisht, dhe të punohë detalisht, ka tëmë pjatëm për njete, për punën krejësore të asaj rrugë, për pjesën krejësore, a shkohën dhe jashtëm, ato që e kanë, a i kshilin i cusë, që e kanë njëzë këta, ka bo një projekt për një të të të të të të mjë markave, atë përër e janë zonë, unë e kështë Çato tat mi mork kush ka i thonur nis portal nga Anglisë nisë a s'taje shkadresën e nisët a s'ditet a s'do pajash dlopap ku do kofta shërkë vlen për agres, si ash gjithet, ash lepaj, ash lepat, koft, ata me ndihmë rrugën fukur me zemër në nisë me banuftuas në orë ndërmjetërimi a s'bani karkez deri te më çëgënat morim pjesë inshallah allah u famat në shkoll për rrug diet nuk kanë u shum hëgë me fol klafia për rrug për ul për për të çona jëmation shumë detalisht të informu por për, për themirat tek timë xhala dhe ku i kther. A sponsor do të lipim që matet tonë një diën të jamier, as ndron këndrim se do, gjamija, ndrim, se do formohen komisionet, pse këto komisione do të ardhën në zonën brenev, e ne do ta vazhdonim me nivukët rrug maksimalisht. Sa neve në sa neve, sa më shumë dimë maksimalisht për asaj që po së bën. Nikë kërkesë që nuk po ta, më leje ku isha unë. Po, unë për e fanë këta. Unë për e fanë këta me gjithë se ata nuk në fanë zuje. Runga që do të mërtojë prej kufinit, për të në janë i verë në kështak. Nuk guzën më u lirë në këtë. Se kjo është qëtër, ajo është qëtër. Kjo është qëtër fond, ajo është qëtër fond.